ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. ובמלאת הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים, בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיתות זהב וחסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו, לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה, חרבונה, בגתה ואבגתה, זאתר וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. והקרוב אליו, כרשנה שתר אדמתה תרשיש מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים הראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי? על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והסרים, לא על המלך לבדו עוותה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן. באומרם, המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו, ולא באה. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה, לכל שרי המלך, וכדי בזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש, ומלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן, למקגדול ועד קטן. ויטב הדבר בעיני המלך והסרים, ויעש המלך כדבר ממוכן. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו,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 ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לך אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמא, לקחה מרדכי לו לא לבת. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיכבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגי, ותלקח אסתר אל בית המלך.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 שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים, ובתמרוכי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר ינתן לך לבוא עמה, מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שעשגז סיריס המלך, שומר הפלגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבט לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יומר הגי סריס המלך שומר הנשים. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה.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 ויעש המלך משתי גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, וייתן מסעת כיד המלך. ובהיכבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר היתה ואומנה איתו. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגטן ותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, וייתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה, גדל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, ויסם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך, אשר בשער המלך, קורעים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאמרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי. כי הגיד להם אשר הוא יהודי. ויר המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמא. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש, עם מרדכי. בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר. ויאמר המן על המלך אחשורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, כתב לאבדם, ועשרת אלפים ככר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנח להמן בין המדתה האגגי. צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, ויקתב ככל אשר ציווה המן, אל אחשדר פני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, תף ונשים, ביום אחד. בשלושה עשר לחודש שנם עשר, הוא חודש אדר ושללם לבוז. פת שגן הכתב להינתן דת, בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות.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 ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לך, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמך. ויבוא התך ויגד לאסתר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 ובכן אבוא אל המלך אשר לו לא חדת, וכאשר אבדתי, אבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוות עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויומר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות, ותעש. וטען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, וכיראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמא. ויתאפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבוד עשרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי עם אותי, וגם למחר אני קרולה לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותומר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה חמישים אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, וייטב הדבר לפני המן, ויעש העץ. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב, אשר הגיד מרדכי על בגטנה ותרש, שני יישא המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה, למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכינו לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויאמרו המן,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 ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר,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 עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך, אסתר המלכה, ותנתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. וטען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך, המלך, ואם על המלך טוב, תנתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כי נמכרנו, אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה, ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעת מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביטן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיתה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עם מי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן, גבוה חמישים אמה. ויומר המלך, תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מה הוא ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן, ויתנח למרדכי, ותסם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי, ואת מה חשבתו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך. ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בנמדתה האגגי, אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך. כי איכה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיכה אוכל וראיתי באובדן מולדתי.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 להיכהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, תף ונשים, ושללם לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשורוש, בשלושה עשר לחודש שנם עשר, הוא חודש אדר. פטשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש ההחשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תחלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ויכר. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ובשנים עשר חודש, הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונה הפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. נקהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים. וכל שרי המדינות והאחשדר פנים, והפחות ועושי המלאכה אשר למלך, מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו ושונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה, הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש. ואת פרשנדתה, ואת דלפון, ואת אספתה. ואת פורתה, ואת אדליה, ואת ארידתה. ואת פרמשתה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ויזתה. עשרת בני המן בן המדתה, צורר היהודים, הרגו. ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש, ואת עשרת בני המן. בשאר מדינות המלך, מה עשו? ומה שאלתך וינתן לך? ומה בקשתך עוד ותעש? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתנה גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן, ותינתנה דת בשושן, ואת עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן, גם ביום ארבעה עשר לחודש אדר, ויהרגו בשושן שלוש מאות איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, והרוג בשונאיהם חמישה ושבעים א', ובביזה, לא שלחו את ידם. ביום שלושה עשר לחודש אדר, ונוח בארבעה עשר בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן, נקהלו בשלושה עשר בו, ובארבעה עשר בו, ונוח בחמישה עשר בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן, היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים. לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר, ואת יום חמישה עשר בו, בכל שנה ושנה. כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם. כי המן בן המדתה האגגי, צורר כל היהודים, חשב על היהודים לעבדם, והפיל פור, הוא הגורל, להומם ולעבדם. ובבואה לפני המלך, אמר עם הספר, ישוב מה חשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על כן, קראו לימים האלה פורים על שם הפור, על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, ומה ראו על ככה, ומה הגיע אליהם. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור, להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם, בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה ואת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל שבע ועשרים ומאה מדינה, מלכות אחשורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי הצומות וזעקתם. ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים. וכל מעשה תוקפו וגבורתו, ופרשת גדולת מרדכי אשר גידולו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשורוש, וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו.